Босі ноги гупали по помості. Шубенському зробилось душно. Він увесь тремтів. Зробив кілька кроків услід Варварії і став. Щось неможливе, незрозуміле, якийсь кошмар. Побіг до кухні й відчинив двері. Там було ясно. Побачив Варвару Стояла біля стола зігнута, зів'яла, спокійна і щось стирала. Вар. Хотів говорити і не міг. Лише дивився великими очима, наляканими, гострими і незвичайно видющими обіймав ними цілу картину й найменші дрібниці. Побачив те, біля чого щодня проходив, як той сліпий. Ті босі ноги, холодні, червоні, брудні й порепані, як у тварини, дранку на плечах, що не давала тепла, землистий колір обличчя, синці під очима, то ми все з'їли разом з обідом. Синій чад у кухні, тверду лаву, на якій спала поміж помий, бруду й чаду, ледве прикриту, як у берлозі, як та тварина, зламану силу, що йшла на других, сумне, каламутне життя, Вік у ярмі, вік без просвідку, вік без надії, робота, робота, робота і все для других, для других, для других, щоб їм було добре, їм, тільки їм. А він хотів ще однеї Неприязні, не міг говорити. Пощо, все таке ясне і просте. Вибіг із кухні назад в столову. Ти бачила? Кинувся на жінку. Не бачила? Піди подивись. Чом вона не страйкує? кричав якимсь незвичайним для нього голосом, «Чом не страйкує?» Бігав по хаті, наче хто бив його пугою. Йому було душно, не мав чим дихати. Підбіг до вікна і, не пам'ятаючи, що діє, почав откручувати гайку, швидко і нетерпляче. «Що робиш?» – крикнула на смерть перелякана жінка. «Не слухав». Пхнув щосили прогонич. Залізний бовт з брязком ударив віконицю, аж луна пішла під високою стелею. Вікно обідскочило, вдарилось половинками в лутки і в хату вілялось жовте каламутне світло. Осінній вітер кинув до середини цілу хмару дрібного холодного пилу і якихось невразних хаотичних згуків. Чом вона не страйкує? Ловив грудьми холодне повітря і не помічав навіть грізного клекоту вулиці. А вулиця стогнала. <твес> Неслося десь здалеку, як от розірваної греблі. <твес> <твес> Котилось ближче щось дике, і чулись в ньому і брязки скла, і окремі крики, повні розпуки та жаху і тупіт ніг великої юрми. Скакав по вулиці звожчик і гнався за ним туркіт коліс, як божевільний. Осінній вітер мчав жовті хмари, і сам тікав з міста.